«Ну, брате», – вигукнув Найда, зводячи очі до неба, – «подякуймо ж Господові милосердному, тепер усе закипить навколо». Жахливий бенкет досяг апогею потворності. Сердечні черниці, прив'язані до колон і біля намісних ікон, висіли, наче розп'яття. Бірювки врізалися в їхнє тіло, надто на руках, і саден сочилася кров. З виразу облич і тихих надрівних стогнань можна було судити, які страшні фізичні муки, не кажучи вже про моральні терпіли страдниці. Багато хто з них втрачав свідомість, але їх обливали вином і приводили до тями. Шляхта пила, люзнірствувала і лихословила. П'яна челядь конкурувала зі своїми панами в лайці і неподобствах. Коли п'яні дотепи, сповнені цинізму і образ були вичерпані, Одному старому ротмістрові спала, на думку, нова забава – стріляти з пістолів у черниць, голосно називаючи частини тіла, які мають вцілити кулі. «У ліву руку он тієї, панове! – в долоню! – крикнув ротмістр, і, вихопившись за пояса пістоль, вистрелив, майже не цілячись. Але він був занадто п'яний і не міг твердо тримати руку. Куля вдарилась у золоту різьбу, зачепивши тільки палець нещасної, дехто, спотикаючись і падаючи, кинувся перевіряти наслідки пострілу. Маху дав, пане Ротміс. Ха ха. почувся сміх. Еге ж, уже постарів пан, рука скибила. Це зачепило заживе старого рубаку. Він вихопив другий пістоль і, крикнувши, Відійдіть, панове, прямо в серце, вистрілив. Цього разу Ротмістрові не зрадили ні око, ні рука. Куля вцілила в груди черниці і пронизала серце. Ні крику, ні стогону не вирвалося з уст мучениці. Тільки на мить розплющились перелякані очі, здригнулося тіло і голова повільно схилилася. І з рани поволі потекла темно-червона цівка крові, закривавились посинілі уста. «Віват! Досконале! Підрізав наче куріпку!» – закричали найближчі свідки пострілу. «За здоров'я пана ротмістра!» – підкопили ті, що сиділи за столом. Ловочно підтримала гучну радість і челять. Але навіть на п'яний, жорстокий і дикий натовп смерть безневинної страдниці справила враження. Молоде тіло, ще мить тому сповнений сил, висіло тепер перед напасниками живим докором їхнього звірства. Голосні вигуки й регіт стихли, і в оскверненому храмі на якийсь час запала тяжка, нітюча тиша. Чути було навіть шепотіння тих, що молилися за вбиту черницю. «У покой Господи, в лоні праведних рабу твою Єфросинію, яка прийняла мученицький вінець, і візьми її в селища горні, де немає ні злоби, ні сліз, ні страждань», – голосно молилася Дарина. «Вічна пам'ять тобі, наша сестра!» тремтячими голосами обізвалися подруги. Цей зворушливий шепіт ще більше потьмарив настрій шляхти. Кожен відчув у душі якусь мерзоту. Порив шалених веселощів ущух, Конфедерати спохмурніли. Бенкет припинився сам собою. І пан Голембицький, міцно вхопивши за руку Дарину, Квапливо повів її до Келії і гумені. Хоч який він був п'яний, Врода пан не справила на нього величезне враження. Не раз спотикався і падав пан Фелікс, поки доплентався до келії. Бідолашна полонянка могла б легко втекти від нього. Та з усіх закапелків монастиря долинали п'яні крики і дикий регіт, і вона боялася потрапити до лап іншого звіра. До того ж, з монастиря не було іншого виходу, крім головної брами. Тому залишалося одне – вирватися з лабет та і накласти на себе руки. Та Дарина не хотіла так дешево продати своє життя. Війшовши до Келі, шляхетний лицар дістав вино, налив келихи собі й Дарині і наказав їй випити. Дівчина спершу відмовлялася, але нараз в її голові блиснула смілива думка. «Спершу випий ти, пане, за моє здоров'я. Чи вже не здужаєш?» – лукаво спитала Дарина. «Я не здужаю?» Образився пан Голембицький. «Ого, я ще вип'ю скільки завгодно, я всіх переп'ю. Пан Фелікс сильніший за Геркулеса, десять левів за душу, хай мене вб'є перун, коли не за душу. А гайдамакам псяв, та я сам сотням зітну голови, махну і нема десяти шельм. Махну бр. Дарина, користуючись з кожної паузи, в п'яним базікані пана Фелікса.